Вітаю вас на каналі «Світ казок» Микола Носов «Незнайко в сонячному місті» Частина перша Розділ перший Незнайко мріє Дехто з читачів уже напевно читав книжку «Пригоди Незнайка та його друзів» У цій книжці мова йде про казкову країну, в якій жили малюки малючки тобто крихітні хлопчики й дівчатка, чи як їх інакше звали коротунчики. Ось таким малюком коротунчиком був і Незнайко. Жив він у квітковому місті, по вулиці Дзвіночків, вкупі зі своїми друзями Знайком, Поспішайком, Розкидайком, механіком-гвинтоком і Шпунтоком, музикантом-гуслою, художником тюбуком лікарем-пілюлькою та багатьма іншими. У книжці йдеться про те, як Незнайко та його друзі літали повітряною кулею, побували в Зеленому місті і в місті Зміївці про те, що вони побачили і чого навчилися. Повернувшись із мандрів, Знайко та його друзі взялися до роботи. Збудували міст через річку Огіркову, водопровід із тростини та фонтани, такі, які вони бачили в Зеленому місті. Коротунчикам усе це вдалося зробити, після чого вони взялися проводити на вулицях міста, Електричне освітлення. Встановили телефон, щоб можна було розмовляти з друзями, не виходячи з дому. А гвинтики і шпунтик під керівництвом Знайка сконструювали телевізор, аби дивитися вдома кінокартини та театральні вистави. І як уже всім відомо, Незнайко після подорожі значно порозумнішав. Почав учитися читати і писати, прочитав усю граматику і майже всю арифметику – Навчився розв'язувати задачки і вже навіть хотів вивчати фізику, яку жартома називав фізикою-мізикою. Але саме тут йому чомусь розхотілося учитися. Таке часто трапляється в країні коротунчиків. Який-небудь коротунчик намеле три мішки гречаної вовни, наговорить, що зробить і те, і те, навіть гори зрушить і переверне. А насправді попрацює кілька днів на повну силу, а тоді знову поступово починає лінуватися. Ніхто, звичайно, не каже, що не знає, яку був невиправний ледар, Він просто збився з шляху. Навчившись, як слід читати, він просиджував цілими днями над книжками, але читав зовсім не те, що треба було, а те, що цікавіше – переважно казки. Начитавшись казок, він геть перестав робити діло і, як мовиться, з головою поринув у мрії. Він подружився з малючкою кнопочкою, яка прославилась тим, що також страшенно любила казки. Забравшись куди-небудь у тиху місцинку, незнайкої кнопочка мріяли про всілякі чудеса, про шапки-невидимки, килими самольоти, чоботи-скороходи, срібні блюдця й наливні яблучка, чарівні палички, про відьом і чаклунів, про добрих і злих чарівників та чарівниць. Вони тільки та й робили, що розповідали одне одному різні казки, але найулюбленішими були в них суперечки, що краще – шапка-невидимка чи килим самоліт, гуслі-самогуди чи чоботи-скороходи. І вони так завзято сперечалися, що іноді доходило до бійки. Одного разу вони сперечалися два дні підряд, і незнайкові пощастило довести кнопочці, що найкраща за все чарівна паличка – Адже той, хто нею володіє, може дістати собі, що тільки заманеться. Йому досить махнути чарівною паличкою і сказати «Хочу, щоб у мене була шапка-невидимка або чоботи-скороходи». І все це одразу в нього з'явиться. Головне, казав Незнайко, що той, у кого є чарівна паличка, може легко всього навчитися. Йому навіть не треба вчитись, а тільки махнути паличкою і сказати – Хочу, мовляв, знати арифметику чи французьку мову, і він одразу знатиме арифметику і заговорить по-французькому. Після тієї розмови Незнайко ходив як заворожений. Часто прокинувшись уночі, він підскакував на ліжку, щось бурмотів і махав руками. Це він уявляв, що махає чарівною паличкою. Лікар-пілюлька помітив, з Незнайком коїться щось недобре, і сказав, що коли він не припинить своїх нічних спектаклів, то доведеться прив'язати його до ліжка мотузком і давати на ніч рецину. Незнайко, звичайно, злякався рецини і почав поводитися тихіше. І якось Незнайко зустрівся з кнопочкою на березі річки. Вони умостилися на великому зеленому огірку, що їх багато росло навколо. Сонечко вже піднялося високо і добре пригрівало землю але незнайкою кнопочка зовсім не відчували спеки, бо огірок, на якому вони сиділи, наче на лавочці, був досить прохолодний, а згори їх захищало від сонця широке огіркове листя, що звисало над ними, мов величезні зелені парасольки. Вітерець тихо шелестів у траві і здіймав на воді легенькі брижі, що виблискували на сонці. Тисячі сонячних зайчиків, відзеркалившись від поверхні води, витанцьовували на огірковому листі, підсвічуючи його знизу якимось таємничим світлом. Від цього здавалося, що повітря під листям, де сиділи Незнайко Кнопочка, теж тремтить і мерехтить, ніби тріпоча безлічі невидимих крилиць, і все це було незвичайне чарівне. Але Незнайко Кнопочка не помічала нічого чарівного довкола, бо ця картина була для них занадто звичною – та й до того ж кожне з них думало про щось своє. Кнопочці дуже хотілося поговорити про казки, але незнайко чомусь уперто мовчав, і обличчя в нього було таке кисле й сердите, що вона боялася навіть заговорити з ним. Нарешті Кнопочка не витримала і запитала: "Скажи, незнайко, яка муха тебе сьогодні вкусила? Чому ти такий нудний? Мене сьогодні ще ніяка муха не вкусила" відповів Незнайко. "А нудний я тому, що мені нудно". А це так пояснив, засміялася Кнопочка. "Нудний тому, що нудний. Ти спробуй пояснити ясніше". "Ну, розумієш", сказав Незнайко, розводячи руками. "У нашому місті все якось не так, як треба. Нема ніяких чудес, нічого немає чарівного". «От колись було, тоді майже на кожному кроці траплялися чарівники, чаклуни або хоча б відьми. Недарма про це в казках розповідається?» «Звичайно, недарма, погодилася Кнопочка. «Але чарівники були не лише колись, вони й тепер є, тільки не кожен їх може зустріти». «Хто ж їх може зустріти? Може ти?» – насмішкувато запитав Незнайко. «Що ти, що ти?» – замахала руками Кнопочка. «Ти ж знаєш, я така боягузка, що якби трапився мені зараз чарівник, то я, напевно, й слова не вимовила б від страху. А ось ти, мабуть, зміг би поговорити з чарівником, бо ти дуже хоробрий». «Звичайно, я хоробрий», – підтвердив Незнайко. «Тільки мені чомусь ще жоден чарівник не трапився». «А це тому, що тут самої хоробрості мало», – сказала Кнопочка, – «Я читала у якійсь казці, що треба зробити три добрі вчинки підряд. Тоді перед тобою з'явиться чарівник і дасть тобі все, що ти попросиш». «І навіть чарівну паличку?» «Навіть чарівну паличку». «Чи бо? здивувався Незнайко. «А що по-твоєму вважається добрим вчинком? Якщо я, наприклад, уранці встану й з холодною водою з милом, це буде добрий вчинок?» «Звичайно!» – сказала Кнопочка. «Якщо комусь буде важко, а ти допоможеш, якщо когось стануть кривдити, а ти захистиш, це теж будуть добрі вчинки. Навіть коли хто-небудь допоможе тобі, а ти за це подякуєш, то й це буде добрий вчинок, тому що завжди треба бути благородним і ввічливим. «Ну що ж, на мою думку це не важко», – сказав Незнайко. «Ні, це дуже важко», – заперечила кнопочка, «тому що три добрі вчинки треба зробити підряд, а коли між ними попадеться хоч один поганий вчинок, то вже нічого не вийде і доведеться все починати спочатку. Крім того, добрий вчинок буде тільки тоді добрим, коли ти зробиш його безкорисливо, не думаючи про те, що ти робиш його для якоїсь власної вигоди». «Ну, звичайно, звичайно», Погодився Незнайко. «Який же це буде добрий вчинок, коли ти робиш його заради вигоди?» «Ну що ж, сьогодні я відпочину, а завтра почну робити добрі вчинки. І коли все це правда, то чарівна паличка скоро буде в наших руках». Розділ другий. Як Незнайко робив добрі вчинки. Другого дня Незнайко прокинувся раніше і почав робити добрі вчинки – Насамперед він, як слід, умився холодною водою, при не шкодував мила і гарненько почистив зуби. «От і є вже один добрий вчинок», – сказав він сам собі, утершись рушником і старанно причісуючи чубчик перед дзеркалом. Поспішайко побачив, що він крутиться перед дзеркалом і сказав, «Гарний, гарний, нічого не скажеш, дуже гарний». «Та все ж красивіший за тебе», – відповів Незнайко. «Звичайно, такого красивого личка, як у тебе, пошукати треба». «Що ти сказав? Це в кого личко? Це в мене личко!» Розсердився Незнайко, та як уперіщить поспішайка по спині рушником. Поспішайко лише рукою махнув і швиденько втік от Незнайка. «Поспішайко, нещасний!» – кричав йому вслід Незнайко. «Через тебе добрий вчинок пропав!» Добрий вчинок справді пропав, бо розсердившись на поспішайка і вдаривши його по спині рушником, Незнайко, звичайно, зробив поганий вчинок. І тепер треба було починати все спочатку. Трохи заспокоївшись, Незнайко став думати, який би ще зробити добрий вчинок, проте на думку чомусь нічого путнього не спадало. До сніданку він так нічого і не придумав. Але після сніданку голова його стала міркувати трошки краще – Побачивши, що лікар Пілюлька заходився товкти в ступці якусь суміш для ліків, Незнайко сказав «Ти, Пілюлько, все трудишся, все іншим допомагаєш, а тобі ніхто й не хоче допомогти. Дай я потовчу за тебе ліки». «Будь ласка», – погодився Пілюлька, – «це дуже добре, що ти хочеш мені допомогти. Ми всі повинні допомагати одне одному». Він дав Незнайкові ступку і Незнайко почав товкти порошок а пілюлька робив з цього порошку пілюлі. Незнайко так захопився, що натовк порошку навіть більше, ніж треба. «Ну, нічого», – думав він, – «це не завадить, зате я зробив добрий вчинок». Справді, все закінчилося б добре, якби Незнайка не побачила за цією роботою сиропчик і пончик. «Поглянь», – сказав пончик, – Незнайко, мабуть, теж захотів стати лікарем, а то буде сміху, коли він почне лікувати усіх. «Ні, він, мабуть, вирішив підлизатися до пілюльки, щоб не давав рицини», – відповів Сиропчик. Почувши ці глузування, Незнайко розсердився і замахнувся на Сиропчика ступкою. «А ти, Сиропчику, мовчи, бо як дам ступкою!» «Стривай, стривай!» – закричав лікар пілюлька. Він захотів забрати в Незнайка ступку, але Незнайку не віддавав і завелися битись. У бійці пілюлька зачепився за стіл ногою, стіл перекинувся. Весь порошок розсипався на підлогу, пілюлі покотилися в різні боки. На силу пілюльці пощастило видерти в Незнайко ступку, і він сказав. «Геть звідси, капусний, щоб я тебе тут більше не бачив! Скільки ліків пропало!» «Ах ти, сироп поганий!» – лаявся Незнайко. «Я тобі ще покажу, ти мені тільки!» «Який добрий вчинок даром пропав!» Так, добрий вчинок пропав і цього разу, тому що Незнайко навіть не встиг його довести до кінця. Так було цілий день. Хоч скільки старався Незнайко, йому ніяк не вдавалося зробити не те, що трьох, але навіть двох добрих вчинків підряд. Коли ж йому щастило зробити щонебудь добре, то одразу слідом за цим він робив щонебудь погане – а іншим разом з доброго вчинку вже з самого початку виходила якась дурниця. Вночі Незнайко довго не міг заснути, і все думав, чому це так у нього виходить. Поступово він зрозумів, що всі його невдачі виникали через те, що в нього надто грубий характер. Варто було комусь пожартувати, чи зробити якесь зауваження, як Незнайко одразу ж ображався, починав кричати і навіть ліз у бійку. «Та нічого!» Втішав сам себе Незнайко, «Завтра я стану чимніший, і все буде добре». Вранці Незнайко ніби переродився, він став дуже ввічливий, делікатний. Якщо звертався до кого-небудь з проханням, то неодмінно казав «Будь ласка», слова, яких від нього ніколи в житті не чули. Окрім того, він старався всім прислужитися, догодити. Побачивши, що Розкидайко не може знайти своєї шапки, яка в нього постійно губилася. Він теж став шукати по всій кімнаті і нарешті таки знайшов шапку під ліжком. Після того він вибачився перед Пілюлькою за вчорашнє і попросив, щоб той знову дозволив йому товкти порошок. Лікар Пілюлька товкти порошок не дозволив, але доручив нарвати в саду конвалій, що потрібні були йому для приготування конвалійних крапель. Незнайко старанно виконав це доручення – Потім він почистив мисливцеві кульці його нові мисливські чоботи баксою, тоді став підмітати підлогу в кімнатах, хоч у цей день була зовсім на його черга. Загалом він наробив багато добрих вчинків і все очікував, що ось-ось перед ним з'явиться добрий чарівник і дасть йому чарівну паличку. Проте день закінчився, а чарівник так і не з'явився. «Не страх, як розсердився!» «Що це ти мені набрехала про чарівника?» Сказав він, зустрівшись на другий день із Кнопочкою. «Я наче дурень, старався, зробив цілу купу добрих вчинків, а ніякого чарівника й в очі не бачив». «Я тобі не брехала», – почала виправдовуватися Кнопочка. «Я добре пам'ятаю, що читала про це в якійсь казці». «Чому ж не з'явився чарівник?» – сердито наступав незнайко. Кнопочка каже, «Ну, чарівник сам знає, коли йому треба з'явитись. Може, ти зробив не три добрі вчинки», «А менше?» «Не три, не три!» презирливо пирхнув Незнайко. «Не три, а напевно тридцять три! Ось скільки!» Кнопочка знизила плечима. «Мабуть, ти робив чинки не підряд, а в впереміш із поганими...» «Впереміш із поганими!» Передражнив Незнайко Кнопочку і скорчив таку гримасу, що Кнопочка з переляку навіть позаткувала. «Коли хочеш знати, я вчора цілий день був вічливий і нічого поганого не робив!» «Не сварився, не бився, а коли казав якісь слова, то тільки «вибачте», «дякую», «будь ласка». «Чомусь сьогодні від тебе цих слів не чути?» – похитала головою Кнопочка. «Я ж зовсім не про сьогодні, а про вчора розказую». Не знаю, якою Кнопочка почали думати, чому все так вийшло і нічого не могли придумати. Нарешті Кнопочка сказала, «А може ти не безкорисливо робив ці вчинки, а заради вигоди?» Незнайко навіть спалахнув. «Як це не безкорисливо? Ще ти мелиш? Розкидайкові шапку допоміг знайти. Моя це шапка чи що? Пілюльці конвалії збирав. І мені вигода від тих конвалій? Для чого ж ти їх збирав? Наче не розумієш. Сама ж сказала, якщо зроблю три добрі вчинки, тоді стану чарівну паличку». «Виходить, ти все це робив, щоб одержати чарівну паличку?» «Звісно». От бачиш, а кажеш безкорисливо. Для чого ж я, по-твоєму, повинен робити цівчинки, коли не заради палички? Ну, ти повинен робити їх просто так, з власної охоти. Яка там ще охота? Ех ти, з посмішкою сказала кнопочка. Ти, мабуть, можеш робити щось добре тільки тоді, коли знаєш, що тобі дадуть за це якусь винагороду. Чарівну паличку або ще щось. «Я знаю, у нас є такі малюки, які навіть вічливими стараються бути тільки тому, що їм пояснили, ніби чемністю та догоджанням можна досягти чогось для себе». «Ну, я не такий», – махнув Незнайко рукою. «Я, коли хочеш, можу бути чемний зовсім задарма, і добрі вчинки можу робити без ніякої вигоди». Попрощавшись, з кнопочкою Незнайко пішов додому. Він вирішив робити тепер добрі вчинки тільки з власної охоти і зовсім не думати про чарівну паличку. Однак легко сказати не думати. А насправді, коли хочеш про щось не думати, то неодмінно тільки про те й думаєш. Прийшовши додому, не знай читати книжку казок. Мисливець Кулька, який сидів біля вікна і чистив свою мисливську рушницю, сказав «Що ти там читаєш таке цікаве? Ти почитав би в голос?» Незнайко тільки хотів сказати, як тобі так хочеться, то візьми сам почитай. Але цю хвилину згадав про чарівну паличку і подумав, що коли виконає прохання кульки, то зробить добрий вчинок. «Ну гаразд, слухай», – згодився Незнайко і почав читати вголос. Мисливець кулька слухав залюбки, і йому не так нудно було чистити рушницю. Інші коротунчики почули, що Незнайко читає казки, і теж зібралися послухати». «Молодець, Незнайку!» – сказали вони, коли книжка скінчилася. «Це ти гарно придумав почитати вголос. Незнайкові було приємно, що його хвалять, і водночас було дуже прикро, що він недоречно згадав про чарівну паличку. «Якби я не згадав про паличку і згодився почитати книжку просто так, то зробив би це з власної охоти. А тепер виходить, що я читав заради вигоди», – думав Незнайко. І так виходило весь час. Незнайко робив добрі вчинки тільки тоді, коли згадував про чарівну паличку. Коли ж він забував про неї, то міг робити лише погані вчинки. Звичайно, якщо сказати по правді, то іноді йому все ж щастило зробити якийсь малюсінький добрий вчинок, зовсім не думаючи про те, що він робиться заради чарівної палички. Однак це траплялося так рідко, що не варто про це й говорити. Минали дні, тижні і місяці. Незнайко потроху втрачав надію на чарівну паличку. Чим далі, тим рідше він згадував про неї. І наприкінці вирішив, що мати чарівну паличку – це недосяжна мрія для нього, бо йому ніколи не вдасться безкорисливо зробити три добрі вчинки підряд. «Ти знаєш», – сказав він якось кнопочці, – «мені здається, що ніякої чарівної палички на світі нема». «Скільки вчинків я робив, долю з маком лиш схопив». Незнайко навіть засміявся від задоволення, що ці слова вийшли у нього в риму. Кнопочка теж засміялася, а потім сказала. «Чому ж у касті говорилося, що треба зробити три добрі вчинки?» «Мабуть, цю казку навмисне придумали, щоб якісь дурненькі коротунчики привчалися робити добрі вчинки», сказав Незнайко. «Це розумне пояснення», похвалила Кнопочка. «Дуже розумне». Погодився Незнайко, то я не шкодую, що все так вийшло. Принаймні мені це пішло на користь. Поки я старався робити добрі вчинки, я звик умиватися щоранку холодною водою. І тепер мені це навіть подобається. Розділ третій. Незнайкова мрія здійснюється. Якось Незнайко сидів удома і дивився у вікно. Погода цього дня була поганюща. Небо весь час хмарилося, сонечко зранку і не виглянуло, дощ лив без перестанку. Звичайно, годі було й думати про те, щоб піти погуляти, і від цього на Незнайка напала нудьга. Відомо, що погода по-різному впливає на мешканців квіткового міста. Знайко, наприклад, казав, що йому байдуже сніг чи дощик, бо навіть найгірша погода не заважає йому сидіти вдома і робити діло. Лікар-пілюлька твердив, що погана погода йому подобається навіть більше, ніж гарна, тому що вона загартовує коротунчиків, і від цього вони менше хворіють. Поет Квітик розповідав, що для нього найбільша втіха – це залізти під час зливи на горище, зручно лягти там на сухому листі і слухати, як краплі тарабанять по даху. «Навкруги шаленіє негода», – казав Квітик, – «на вулицю навіть носа виткнути страшно, – а на горищі тепло і затишно. Сухе листя чудово пахне, дощ тарабанить по даху. Від цього стає так хороше на душі, так приємно, і хочеться писати вірші. Але більшість коротунчиків не любили дощу. Була навіть одна малючка крапелька наймення, яка щоразу плакала, коли починався дощ. Коли її питали, чому вона плаче, крапелька відповідала. «Не знаю» і завжди плачу під час дощу. Незнайко, звичайно, був не такий тонкосльозий, як ця плаксива крапелька, але в погану погоду настрій і в нього псувався. Так було й цього разу. Він тоскно дивився на скісні струмені дощу, на фіалки, що мокли в дворі під вікном, на песика Бульку, який, звичайно, сидів на привізі перед будинком, а зараз забився у свою буду і тільки виглядав з неї висунувши надвір, кінчик носа. «Бідний Булька», – думав Незнайко, – «цілий день на привізі сидить і не може навіть побігати до схочу, а тепер йому доводиться через дощ у тісній конурі сидіти. Треба буде відпустити його погуляти, коли закінчиться цей марудний дощ». Але дощ ніяк не кінчався, і Незнайкові стало здаватися, що він тепер ніколи не перейде, але литиме вічно» що сонечко сховалося назавжди і ніколи більше не вигляне з-за хмар. «Що ж тоді буде з нами?» – думав Незнайко. «Адже від води розмокне земля. Буде така багнюка, що ні пройти, ні проїхати. У грязюці потонуть і будинки, і квіти, і дерева. Тоді почнуть тонути коротунчики. От жах!» Поки Незнайко уявляв собі всі ці жахи і думав про те, як важко буде жити в цьому багнистому краї, Дощ поступово вщух, вітер розігнав хмари, сонечко нарешті виглянуло, вияснилося, одразу посвітлішало. Великі, ще не висохлі краплини дощу затремтіли, заблищали, засріблилися на траві, на пелюстках квіток. Усе ніби помолоділо довкола, зраділо, заусміхалося. Незнайко нарешті опам'ятався від своїх мрій. «Сонечко!» – закричав він, побачивши, що сонце яскраво сяє. «Сонечко! Сонечко!» І побіг у двір. За ним вибігли інші коротунчики. Всі стали стрибати і співати і гратися в квача. Навіть Знайко, який казав, що йому байдуже, хмари на небі чи сонечко – теж підстрибував від радості посеред двору. А Незнайко одразу забув і про дощ, і про багнюку. Йому здавалося, що тепер уже ніколи більше не буде на небі хмар, а сонечко світитиме без перестанку. Він навіть про Бульку забув, але потім згадав і спустив його з ланцюга. Булька теж заходився гасати по двору. Він гавкав від радості і хапав усіх зубами за ноги, але не боляче тому що він ніколи не кусав своїх, а тільки чужих. Така в нього була натура. Поваселившись трохи, коротунчики знову взялися до роботи, а деякі пішли в ліс по гриби, тому що після дощу завжди багато буває грибів. Незнайко в ліс не пішов, а сівши біля альтанки на лавочці, почав читати книжку. Тим часом Булька, який міг тепер бігати, де заманеться, знайшов у паркані дірку, Проліз крізь неї на вулицю і, огледівши перехожого з палицею в руці, вирішив його покусати. Відомо, що собаки страх як не люблять, коли в когось у руках палиться. Захопившись читанням, Незнайко не чув, як на вулиці загавкав булька, але скоро гавкіт зробився гучнішим. Незнайко відірвався від книжки і лише тут згадав, що забув припнути знову бульку. Вибігши за ворота, він побачив бульку, який несамовито гавкав на перехожого, і, забігаючи ззаду, намагався вкусити його за ногу. Перехожий тупотів на місці і завзято відбивався від бульки палицею. «Назад, булько, назад!» – закричав переляканий незнайко. Але, побачивши, що булька не слухається, він підбіг, схопив його за ошейник і відтяг убік. бік. «Ах, ти ж зміючка! Тобі кажуть, а ти не слухаєшся!» Незнайко замахнувся, щоб стукнути Бульку кулаком по лобі, та побачивши, що бідний пасик заклипав очима і зляконо замружився, пожалів його і замість ударити, потяг у двір. Припнувши Бульку, незнайко знову вибіг на ворота, щоб дізнатися, чи не покусав Булька перехожого. Перехожий, як видно, дуже втомився, захищаючись від Бульки, тому сів на лавочці біля квіртки і відпочивав. Тільки тепер незнайко, як слід, розгледів його. На ньому був довгий халат з красивої темно синьої тканини, на якій були вишиті золоті зірки і срібні півмісяці. На голові була чорна шапка з такими самими прикрасами, на ногах – червоні червики з загнутими вгору носками. Він не був схожий на мешканців квіткового міста, бо в нього були довгі білі вуса і довга, майже до колін біла борода – що закривала майже все обличчя, як у Діда Мороза. У квітковому місті ні в кого такої бороди не було, оскільки там усі мешканці без бороді. «Чи не вкусив вас собака?» – співчутливо запитав Незнайко, з цікавістю розглядаючи цього дивного дідка. «Собака ні в року!» – сказав бородань. «Ні в року собі песик, досить меткий. Хм!» Поставивши палицю між колінами, він сперся на неї обома руками і, скосивши очі, поглядав на Незнайка, який теж сів з краєчку. «Це кульчен пес, його звуть Булькою», – сказав Незнайко. «Кулька ходить з ним на полювання, а у вільний час Булька на прив'язі, щоб не покусав кого-небудь. Він не вкусив вас?» «Ні, хлопчику, за малим не вкусив, але все-таки не вкусив». «Це погано», – сказав Незнайко. «Тобто погано не те, що не вкусив, а те, що він, мабуть, налякав вас. Це я у всьому винуватий. Я його спустив з ланцюга, а потім забув прив'язати. Ви пробачте мені». «Ну що ж, пробачаю», – сказав Бородань. «Я бачу, що ти хороший малюк». «Ні, я лише хочу бути хорошим. Тобто раніше хотів. Я навіть добрі вчинки робив, а тепер кинув». Незнайко махнув рукою і став розглядати червоні черевики на ногах бороданя. Він помітив, що черевики защібалися на пряжки, які були зроблені у вигляді півмісяця з зіркою. "Чому ж кинув?" запитав дідок. "Тому що це все не синітниці". "Що не синітниці, добрі вчинке?" "Ні, черевики. Скажіть, оці пряжечки у вас на черевиках позолочені чи може золоті?" «Просто золоті! Чому ж ти вважаєш, що чарівники – не синітниця?» Незнайко почав розповідати про те, як він мріяв про чарівну паличку, як кнопочка розказала йому, що треба робити добрі вчинки, і як у нього нічого не вийшло, тому що він був здатний робити добрі вчинки лише заради чарівної палички, а не безкорисливо. «А ось ти сказав, що відпустив погуляти бульку». — Хіба ти це зробив теж заради чарівної палички? — запитав дідок. — Що ви? — махнув Незнайко рукою. — Я й забув тоді про чарівну паличку. Мені просто жаль було, що Булька весь час на привязі сидить. — Отже, ти зробив це з власної охоти? — Звичайно. — От і є один добрий вчинок. Дивно, — вигукнув Незнайко і навіть засміявся з радості. «Сам не помітив, як добрий вчинок зробив!» «А потім ти зробив ще один добрий вчинок!» «Це коли ж?» «Ти ж захистив мене від собаки! Хіба це поганий вчинок?» «Чи, може, ти його тільки заради чарівної палички зробив?» «Ні, про чарівну паличку я й не згадував!» «От бачиш!» – утішився дідок. «Потім ти зробив третій добрий вчинок!» коли прийшов довідатися, чи не покусав мене собака і вибачився. Це добре тому, що завжди слід бути уважним до людей. Чудосія та й годі! Засміявся Незнайко. Три добрі вчинки і всі підряд. У житті зі мною таких чудес не бувало. От уже ані трішечки не здивуюся, якщо я сьогодні зустріну чарівника. І не дивуйся, «Ти його вже зустрів!» Незнайко підозріло глянув на дідка. «Ви ще, може, скажете, що ви чарівник?» «Так, я чарівник!» Незнайко витріщив очі на дідка і намагався роздивитися, чи бува й не сміється. Але борода так щільно затуляла його обличчя, що неможливо було помітити усмішку. «Ви, мабуть, смієтеся!» Недовірливо сказав незнайко. Зовсім не сміюся. Ти зробив три добрі вчинки і можеш просити в мене що завгодно. Ну, що тобі більше до вподоби? Шапка невидимка, чи чоботи скороходи? Чи, може, ти хочеш килим самоліт? А у вас є килим самоліт? Атож. «Є і килим, усе є!» Дідок витряс із широкого рукава свого халата, скручений у торбу килим, і, швидко розгорнувши його, розстелив на землі перед незнайком. «А ось чоботи-скороходи, ось шапка невидимка. Він витягнув з другого рукава шапку та чоботи, і поклав їх поряд на килимі самольоті. Слідом за цим з'явилися гусли самогуди, скатертина самобранка і всілякі інші таємничі предмети. Незнайко помало переконався, що перед ним найсправжнісінький чарівник і запитав «А чарівна паличка у вас є?» «А чому ж ні? Є й чарівна паличка. Ось!» «Будь ласка!» І чарівник дістав із кишені невеличку круглу паличку червонясто-коричневого кольору і дав її Незнайкові. Незнайко взяв паличку. «А вона справжня?» запитав він, досі неймучав віри, що мрія його здійснилася. «Найсправжнісінька чарівна паличка, можеш не сумніватися, Запевнив його чарівник, якщо не робитимеш поганих вчинків, усі твої бажання будуть здійснюватися. Варто лише сказати, чого хочеш, і махнути паличкою. Але як тільки ти зробиш три погані вчинки, чарівна паличка втратить свою чарівну силу. У Незнайка від радості перехопило віддих, серце закалатило в грудях удвічі швидше, ніж треба. «Ну, то я побіжу, скажу Кнопочці, що в нас тепер є чарівна паличка, бо це ж вона навчила мене, як її дістати», – сказав Незнайко. «Біжи, біжи», – відповів чарівник. «Хай Кнопочка теж порадіє, адже я знаю, що вона давно мріє про чарівну паличку». Чарівник погладив Незнайка по голові і йому цього разу пощастило помітити на доброму обличчі широку привітну усмішку. «До побачення!» – сказав Незнайко. «Бувай здоровий!» – усміхнувся у відповідь чарівник. Притискаючи до грудей чарівну паличку, Незнайко кинувся бігти і, намагаючись дістатися до будинку кнопочки найкоротшим шляхом, Завернув у провулок Тут він згадав, що забув подякувати Чарівникові за чудесний подарунок І щодуху побіг назад Вибігши з провулка, Він побачив, що вулиця зовсім безлюдна Чарівника не було Ні на лавочці Ні в будь-якому іншому місці поблизу Він зник Разом із килимом самольотом Та іншими чарівними предметами наче провалився крізь землю Чи розстанув у повітрі Розділ четвертий Незнайко і Кнопочка зустрічаються з бруднулою пістрявеньким Побачивши, що тепер усе одно нічого не вдієш і ніяк не виправиш цієї прикрої похибки, Незнайко пішов знову до Кнопочки. Але він уже не поспішав, навіть час від часу зупинявся посеред вулиці, сумно крутив головою, чухав потилицю, щось бурмотів собі, якось по особливому криктав, і знову йшов далі. Кнопочка гралася на вулиці недалечко від свого будинку і, побачивши Незнайка, побігла йому назустріч. «Здрастуй, Незнайку!» – радісно гукнула вона. Незнайко зупинився і, не відповівши на привітання Кнопочки, похмуро сказав. «Тепер я вже не Незнайко, а довговухий осел». «Що трапилося?» – занепокоїлася Кнопочка. А та й трапилося, що чарівник дав мені паличку, а я йому навіть дякую не сказав. От, яку паличку? – здивувалася кнопочка. Яку, яку, хіба не знаєш, які палички бувають? Чарівну паличку. Ти незнайко видно з зглуздо з'їхав, вигадав якусь чарівну паличку. І нічого я не вигадав, ось вона, бачиш? І Незнайко показав кнопочці паличку, яку міцно стискав у руці. «Що це? Це ж звичайна палиця!» – здивована сказала кнопочка. «Звичайна палиця!» – передражнив Незнайко. «Мовчала б краще, коли не тямиш. Мені її сам чарівник дав!» «Який чарівник?» «Який чарівник? Який чарівник? Ніби не знаєш, які бувають чарівники!» «Звичайно, не знаю!» Знизила плечима Кнопочка. «Уяви собі, ніколи живого чарівника не бачила. Ну, він такий з бородою, а отут зірки півмісяці. Булька гавкав, а я три добрі вчинки зробив, розумієш?» «Нічого не розумію, ти краще розкажи по порядку». Незнайко почав розповідати про все, що трапилося. Кнопочка вислухала і сказала... А може це хтось поглазував із тебе, навмисно чарівником нарядився? А звідки ж чарівна паличка, якщо це був не чарівник? А ти певен, що паличка насправді чарівна? Ти перевірив? Ні, не перевірив, але можна перевірити. Чого ж ти стоїш і розбалакуєш? Треба махнути паличкою і проказати якесь побажання. А якщо бажання здійсниться, то це справжня чарівна паличка. А якщо не здійсниться спитав Незнайко. «Ну, якщо не здійсниться, то це просто звичайна дерев'яна паличка, і все. Як ти сам цього не тямеш?» роздратовано сказала кнопочка. Вона нервувала, бо їй дуже хотілося якомога швидше дізнатися, чарівна це паличка чи ні. Сердилась на Незнайка за те, що він ще й досі не здогадався перевірити. «Ну, гаразд», – сказав Незнайко. «Зараз спробуємо». «Чого ми хочемо?» «Ну, чого тобі хочеться?» Сказала Кнопочка Сам не знаю, чого мені хочеться Зараз, здається, нічого не хочеться От який Спалахнула Кнопочка Ти придумай, Морозива хочеться? Морозиво, здається, хочеться Згодився Незнайко Зараз попросимо Морозива Він махнув чарівною паличкою і сказав Хочемо, щоб у нас було дві порції Морозива На паличці, додала Кнопочка Незнайко боязко простяг уперед руку і навіть заплющив очі. «А що, як не з'явиться ніякого морозива?» – подумав він, і тут таке відчув, що йому в руку тицнулося щось тверде й холодне. Незнайко одразу ж розплющив очі і побачив у руці порцію морозива на паличці. З подиву він навіть роззявив рота і подивився вгору, ніби хотів побачити, звідки ляште морозиво впало. Не побачивши там нічого підозрілого, Незнайко повільно обернувся до кнопочки, тримаючи морозиво у простягнутій руці, і боячись, що воно зникне або спурхне вгору. Кнопочка теж стояла з Морозовом у руці і радісно посміхалася. «Мо-мо-мо-мо-мо» мо, -мо, -мо, -мо, -мо» пробурмотів Незнайко, показуючи на Морозово пальцем. Він хотів щось казати, але від хвилювання у нього не виходило жодного слова. «Що? Мо-мо-мо-мо?» запитала Кнопочка. Незнайко лише рукою махнув і почав їсти морозиво. Кнопочка зробила те саме. Коли морозиво було доїдено, вона сказала. «Чудове морозиво, правда?» «Смочнюще!» – підтвердив Незнайко. «Може, ще попросимо по порції?» «Проси!» – погодилася Кнопочка. Незнайко махнув паличкою і сказав. «Хочемо, щоб у нас було ще по порції морозива». Щось тихенько цокнуло, зашили стіло в повітрі, і в руках Незнайка і Кнопочки з'явилося ще по порції морозива. Незнайко знову ніби онімів на мить, однак цього разу він значно швидше прийшов до тями і, з'ївши морозиво, спитав. «Ще спробуємо. Мабуть, можна ще по одному», сказала Кнопочка. «Е, чого там морочитись по одному?» – пробурчав Незнайко і, махнувши паличкою, сказав «Хочемо, щоб був ящик із морозивом!» Бац! Об землю стукнувся великий блакитний ящик, схожий на ті, в яких продавці носять морозиво. Незнайко підняв кришку, з-під якої одразу заклобочилась пара і дістав з ящика дві порції морозива. Закривши ящик, і сівши на ньому, як на лавочці, незнайко взявся гризти морозиво, яке було значно твердіше і прохолодніше від попереднього. «Оце морозиво!» – похвалив він. «Зуби можна зламати!» «Цікаво, ця паличка може тільки морозиво діставати чи ще що-небудь?» – спитала кнопочка. «Дивачка!» – сказав незнайко. «Це справжнісінька чарівна паличка, і вона може все!» Хочеш шапку-невидимку – дістане шапку-невидимку. Хочеш килим самоліт – дасть тобі килим самоліт». «Ну, то просімо килим самоліт і полетімо мандрувати», – запропонувала Кнопочка. Незнайкові дуже хотілося щонайшвидше вирушити в мандрівку, але він згадав, як страшно йому було летіти на повітряній кулі, котру сконструював знайко, і сказав. «На килимі самольоті не дуже зручно подорожувати» тому що коли угорі летиш, то нічого не бачиш унизу». «Ну, тоді треба щось інше придумати», – сказала Кнопочка. «Я десь читала, що бувають якісь поїзди. Ти сидиш і нічого робити не треба, тому що тебе везе паровоз з залізницею». «Це я знаю. Нам про залізницю Знайко розповідав. Він її бачив, коли їздив у сонячне місто по книжки. Але залізниця теж небезпечна річ». «Там бувають аварії!» В цей час Незнайко побачив гвинтика і шпунтика, які їхали вулицею на своєму новому автомобілі. Цей автомобіль мав чотири місця, був з відкритим кузовом, таким самим, як і попередній, котрого Незнайко поламав, вирішивши покататись на ньому. Але, на відміну від попереднього, цей автомобіль був значно кращий, і мотор у нього був потужніший – Бо його приводила в рух незвичайна газована вода, а газована вода з підігрівом. Побачивши незнайки кнопочку, гвинтики шпунтик помахали їм руками. Незнайко став кричати, що в нього є тепер чарівна паличка, але автомобіль так торохтів, що гвинтики шпунтик нічого не розчули і, збивши хмару курявої, зникли зі своєю машиною у кінці вулиці. Ось на чому ми поїдемо подорожувати. вигукнув незнайко. На автомобілі? здогадалася кнопочка. Звичайно, а забув, як ти на автомобілі покотився з гори і сам мало не вбився, і машину поламав. Е, дивачка, та я ж тоді водити машини не вмів. Наче тепер навчився, а тепер мені учитися не треба. Скажу паличці, що хочу вміти водити, і одразу вмітиму. Ну, тоді що ж, сказала кнопочка, тоді поїдемо на автомобілі. Це справді цікавіше. Незнайко махнув паличкою і сказав, «Хочемо, щоб у нас автомобіль був як у гвинтика і шпунтика, і щоб я водити вмів». Одразу ж у кінці вулиці з'явився автомобіль і швидко поїхав до Незнайка і кнопочки. Незнайкові навіть здалося, що це знову гвинтики і шпунтик їдуть. Однак, коли автомобіль зупинився, Незнайко побачив, що за кермом нікого не було. Ось яка штука. вигукнув він, оглядаючи автомобіль з усіх боків. Він зазирнув навіть під машину, думаючи, що водій навмисне скувався внизу, щоб обдурити його. Нікого не знайшовши, незнайко сказав Ну, що ж, нічого дивного, чародійство і є чародійство. Мовивши це, він одчинив дверцята машини, поставив ящик з морозивом на заднє сидіння, а сам сів спереду за кермо. Кнопочка сіла біля нього. Незнайко вже хотів завести мотор, та кнопочка раптом побачила, що до них іде якийсь малюк. «Постривайно!» – сказала вона Незнайкові. «Щоб ми, бува, не збили його!» Незнайко підождав, поки малюк підійде ближче, і тут побачив, що це був ніхто інший, як усім відомий бруднуля-пістрявенький. Цей бруднуля-пістрявенький ходив завжди в сірих штанцях і такій самій сіренькій курточці – а на голові в нього була сіра тюбетейка з візерунками, яку він називав ярмолкою. Він вважав, що сіра тканина найкраща в світі, бо вона менше брудниця. Це, звичайно, дурниця і неправда. Сіра тканина брудниця, як і інші, тільки бруд на ній чомусь менше помітний. Варто нагадати, що бруднуля був досить куметний коротунчик. У нього було два правила – ніколи не вмиватись і нічому не дивуватись – Виконувати перше правило йому було значно важче, аніж друге, бо куротунчики, з якими він жив в одному будинку, завжди примушували його вмиватися перед обідом. А якщо він протестував, то його просто не пускали за стіл. Таким чином умиватися йому все-таки доводилось, але це не мало великого значення, бо в нього була властивість швидко бруднитись». Не встигне він бувало вмитись, як одразу ж на його обличчі з'являлись якісь брудні крапочки, плямочки і смужки, обличчя швидко втрачало свій природний колір і ставало якесь перісте. За це його й прозвали Бруднулею, він так і лишився б на весь вік із цим ім'ям, якби не один випадок, що стався у той час, коли до квіткового міста приїжджав знаменитий мандрівник Циркуль. Мандрівник циркуль також був досить визначною особою, про яку варто розказати. Він був дуже худий і довгий руки довгі, ноги довгі, голова довга, ніс довгий. Штани в нього були картаті і теж довгі. Жив цей циркуль у місті Котигорожку, де всі мешканці ніколи не ходили пішки, а тільки їздили на велосипедах. Циркуль теж завжди їздив на велосипеді. І такий це був завзятий велосипедист, що йому вже мало було їздити по рідному місту, і він вирішив об'їздити всі міста коротунчиків, які тільки були на світі. Приїхавши до Квіткового міста, він повсюди гасав на своєму велосипеді, скрізь пхав свого довгого носа і з усіма знайомився. Невдовзі він знав усіх коротунчиків підряд. І не знав лише бруднулі, якого мешканці навмисно ховали, тому що боялися, коли б він не осоромив їх. Багатьом здавалося, що як тільки циркуль побачить його брудну пичку, то може подумати, ніби в квітковому місці всі коротунчики такі брудні. Ось чому всі й старалися, щоб бруднуля не попадався циркулю на очі. Загалом усе було цілком добре доти, поки циркуль не зібрався від'їжджати. Того дня нагляд за бруднулою був чомусь послаблений, і він виліз на вулицю саме тоді, коли мешканці прощалися з Циркулем. Запримітивши в натовпі коротунчиків незнайомого, Циркуль був трохи здивований тим, що він його не знає. І хотів запитати, а хто це у вас там такий брудний? Але тому, що Циркуль був дуже гарно вихований коротунчик і не міг вживати таких грубих слів, як «брудний», то він запитав значно чимніше. А хто це у вас там такий пістрявенький? Усі обернулись і побачили бруднулю, у якого фізіономія і справді була пістрява від бруду, бо ж у цей день він не вмивався з самого ранку. Всім дуже сподобалося це слово, і відтоді бруднулю стали називати пістрявеньким. Самому бруднулі теж подобалось, коли його називали так, тому що виходило якось ніжніше і краще, ніж просто бруднуля. Розділ п'ятий як Незнайко, Кнопочка і Бруднуля-Пістрявенький поїхали мандрувати. — Гей, Пістрявенький, здрастуй! гукнув Незнайко, коли Бруднуля підійшов зовсім близько. — ну, а в нас уже автомобіль є. — Пхе, диво яке! У Гвинтка і Шпунтка автомобіль кращий, ніж ваш! — відповів Бруднуля. Він зупинився, засунув руки в кишені своїх сірих штанів і заходився оглядати переднє колесо автомобіля. «А от і неправда», – сказала Кнопочка. «Цей автомобіль такий самий, як у гвинтика і шпунтика, і до того ж в Незнайка черівна паличка є». «Подумаєш, дивина!» – знову відповів Пістрявенький. «Я коли захочу, матиму сто черівних паличок». «Чому ж у тебе їх нема?» – запитав Незнайко. «А тому що я не хочу». Незнайко побачив, що його нічим не здивуєш, і сказав, «Ми збираємось мандрувати». «Хочеш поїхати з нами?» «Гаразд!» – погодився Пістрявенький. «Умовили!» Він очинив дверцята, заліз автомобіль і гордовито вмостився на задньому сидінні. «Ну, можна рушати?» – спитав Незнайко. «Рушай, рушай!» – сказала Кнопочка. «Та ти рушай, тільки не вбивай до смерті!» – додав Пістрявенький. Незнайко повернув ключик на щитку приладів автомобіля, і натиснув ногою на педаль стартера. Стартер скреготнув, наче шкребонув по залізу, і мотор загурчав, працюючи на холостому ходу. Давши мотору прогрітися, незнайко витиснув щеплення, увімкнув коробку передач і, відпустивши щеплення, дав газ. Машина рушила. Незнайко спокійно крутив колесо керма. Вмикаючи то першу швидкість, то другу, додавав і збавляв газ, примушуючи машину їхати то швидше, то повільніше Хоча він і сам не розумів, для чого переводить той чи інший важіль, натискаючи ту чи іншу педаль Але робив щоразу те, що треба було, і ні разу не помилився це пояснювалося, звичайно, тим, що завдяки чарівній паличці він одразу навчився правити автомобілем і правив як досвідчений водій, який навіть не думає, що треба перемикати і на що натискати, а робить усе за звичкою машинально. Проїжджаючи вулицями, мене Знайко навмисно натискав кнопку сигналу і гучно трубив, щоб привернути до себе увагу мешканців. Йому хотілося, щоб усі бачили, як він хоробро сидить за кермом і нічого не боїться. Проте мешканці квіткового міста думали, що це їздять гвинтик та шпунтик, і ніхто не звертав на незнайка уваги. Поки автомобіль кружляв по місту, кнопочка розпочала розмову з бруднулею. – Ти пістрявенький, як видно, ще не вмивався сьогодні? – Ого, ще й як умивався. Чому ж ти такий брудний? – Значить, знову замурзався! – «Доведеться тобі ще раз умитися, тому що такого брудного не можемо взяти в подорож». «А як це так не можемо? Самі умовили їхати, а тепер раптом не можемо», – обурився Пістрявенький. Незнайко тим часом виїхав з міста і, наблизившись до Огіркової річки, звернув на міст. У кінці мосту кнопочка сказала «Ану, зупини машину, зараз Пістрявенький умиватиметься в річці». Незнайко під'їхав до берега і зупинив машину. — Я протестую, — обурився пістрявенький. — Нема такого правила, щоб двічі на день умиватися. — Ну, якщо не хочеш, то доведеться тобі тут залишитися. Ми без тебе поїдемо, — суворо сказав Незнайко. — Це ж як без мене? Що ж я, по-вашому, повинен назад пішки плентатись? Тоді возіть мене назад, туди, де взяли, інакше я не згодний. — Ну, гаразд, дідько з ним, нехай їде брудний, — мовив Незнайко. — Не повертатися ж нам через нього назад. А якщо ми приїдемо до якогось чужого міста і всі побачать, що привезли з собою такого бруднульку? Нам же самим доведеться за нього червоніти, сказала кнопочка. Правильно, погодився незнайко, треба таки вмитися, пістрявенький. Умиємося, друзі, всі троє, гаразд. Почувши, що вмиватися треба буде не одному, пістрявенький заспокоївся і сказав Як же тут умиватися? «Ні мила, ні рушника нема». «Не хвилюйся», – сказав Незнайко, – «все буде». Він махнув чарівною паличкою, з'явилося три брусочка мила і три рушники. Пістрявенький хотів здивуватися, але згадав про своє правило не дивуватись і мовчки пішов до річки. За кілька хвилин усі троє вже були вмиті і мчали на автомобілі до лісу. Кнопочка, як і раніше, сиділа спереду поруч з Незнайком, а пістрявенький – ззаду, поряд з блакитним ящиком. Дорога була звивиста і не зовсім гладенька. де з-під землі стирчало товсте коріння дерев, іноді траплялися рівчаки й вибоїни. У таких місцях незнайко заздалегідь зменшував швидкість, щоб не дуже трясло. Кнопочка весь час оглядалась назад і з усмішкою позирала на пістрявенького – їй подобалося, що він став такий чистенький і рум'яний. «От бачиш, як гарно», – говорила вона, – «самому ж приємно, коли вмиєшся». Пістрявенький середито відвертався і навіть дивитися не хотів на кнопочку. «Ну досить дутися, це нечемно», – сказала кнопочка. «Там у тебе поряд морозиво в блакитному ящику». «А, то це морозиво», – зрадів Пістрявенький. О «Я дивувався, що то за ящик». Він дістав з ящика три порції морозива, всі почали їсти. Незнайкові довелося виконувати одразу дві роботи – їсти морозиво і правити машиною. Однією рукою він тримав кермове колесо, а в другій у нього було морозиво, яке він старанно лизав язиком. Захопившись морозивом, Незнайко не побачив попереду вибоїни і не встиг своєчасно зменшити швидкість. «Машиною трусунуло так сильно!» що пістрявенький підскочив до гори і ненароком проковтнув усю порцію морозива зразу. В руках у нього залишилася тільки паличка. «Тихіше, братику!» – сказав він Незнайкові. «Через тебе я проковтнув усе морозиво. «Не біда!» – відповів Незнайко. «Можеш взяти собі другу порцію!» «Гаразд!» – заспокоївся пістрявенький і дістав з ящика морозиво. Крапочка сказала. «А ти, Незнайку, краще не їш морозива. Це відвертає увагу, і ми можемо потрапити в аварію. «А ти теж не їж», – відповів Незнайко, – «тому що мене це теж відволікає». «Гаразд, я не буду», – погодилася Кнопочка. «Я буду, тому що сиджу ззаду і нікого не відволікаю», – сказав пістрявенький. Незабаром вони виїхали з лісу, і машина помчала полем. Дорога вела вгору, і нашим мандрівникам здавалося, що вони вже дісталися до самого краю землі – «Бо за горою, окрім неба, нічого не було видно». «Треба було нам їхати в інший бік, тому що з цього боку земля, як бачите, вже кінчається», – сказав Незнайко. «Так», – підтвердив пістрявенький, – «трошки не розрахували. Ти про всяк випадок збав швидкість, а то не встигнеш загальмувати, і ми полотимо до гори ногами. А найкраще повертай та поїдемо назад подалі від гріха». «Ні», – відповів Незнайко, – я давно вже хотів подивитися, що починається там, де закінчується земля. Поки вони розмовляли, підйом закінчився, і перед очима мандрівників знову відкрився широкий краєвид. Унизу розстилася простора долина, праворуч висучили пагорби, порослі зеленою травою і густими чагарниками. Вдалині темнів ліс. Уся долина рясніла золотими кульбабами та синіми волошками. Особливо багато було білих квітів, що в коротунчиків звались «березовою кашею». Цієї каші було так багато, що земля місцями здавалась укритою снігом. Коли наші подорожні побачили перед собою стільки краси, в них аж дух перехопило від радості. «Виявляється, земля тут ще не закінчується» сказав Незнайко. «Так, – підхопив пістрявенький, – земля виявилася більшою, ніж ми гадали. Таким чином ми зробили важливе наукове відкриття, і з цієї нагоди можна з'їсти ще одну порцію морозива». Мовивши так, він засунув руку в блакитний ящик, витяг з нього нову порцію морозива і заходився їсти. Дорога почала спускатись, і машина побігла швидше. Та скоро почався новий підйом, і мандрівникам знову стало здаватися, що вони опинились на краю землі. Але як тільки підйом закінчувався, перед ними розстелилась нова шеручінь. Так повторювалось кілька разів. «Кажуть, що земля безкінечна, і хоч куди поїдеш, кінця не буде», сказала Кнопочка. «Я гадаю, що це неправильно», відповів Незнайко. «Ми, коротунчики, дуже дрібненькі і не можемо охопити своїм маленьким зором великих речей, тому вони здаються нам безкінечними». «Я теж так гадаю», – підхопив пістрявенький. «По моєму, у всього є кінець. От, наприклад, у цьому ящику багато морозива, але я маю підозру, що і йому скоро настане кінець». Розмовляючи таким чином Незнайко і його супутники мчали все далі, і не помітили, як домчали до перехрестя доріг. Тут Незнайко зупинив машину, щоб з'ясувати, куди їхати далі – прямо, праворуч чи ліворуч. Біля перехрестя стояв стовп, а на ньому були три стрілки з написами. На стрілці, котра показувала прямо, було написано «Кам'яне місто». На стрілці, котра показувала ліворуч, було написано «Земляне місто». І нарешті на стрілці, котра показувала праворуч, сонячне місто. «Ясно річ», – сказав Незнайко, – «кам'яне місто – це місто, збудоване з каменю. Земляне місто – це місто з землі. Там усі будинки земляні». «А сонячне місто, виходить, по-твоєму зроблене з сонця, так чи що?» – насмішкувато запитав пістрявенький. «Може бути», – відповів Незнайко. «Цього не може бути, тому що сонце дуже гаряче, і з нього не можна будувати будинки», – розсудливо сказала Кнопочка. «А от ми поїдемо туди та й побачимо», – сказав Незнайко. «Краще поїдьмо спочатку до кам'яного міста», – запропонувала Кнопочка. «Дуже цікаво подивитись на кам'яні будинки». «А мені от хочеться глянути на земляні будинки, цікаво, як у них коротунчики живуть», – сказав Пістрявенький. Нічого цікавого нема. Поїдемо до сонячного міста і все, одрубав незнайко. Як усе? Ти чого тут розпоряджаєшся? обурився пістрявенький. Разом поїхали, отже, разом маємо і вирішувати. Вони почали вирішувати разом, але однаково не могли ні до чого домовитись. Краще не будемо сперечатися, а почекаємо. Хай який небудь випадок підкаже нам, куди їхати запропонувала кнопочка. Незнайко й пістрявенький перестали сперечатись. У цей час ліворуч на дорозі з'явився автомобіль. Він промайнув перед очима мандрівників і зник у тому напрямку, який показувала стрілка з написом «Сонячне місто». «От бачите!» – сказав Незнайко. «Цей випадок показує, що нам теж треба їхати до сонячного міста. Але ви не журійці. Спочатку ми побуваємо в сонячному місті, а потім можемо заїхати і до кам'яного, і до земляного. Сказавши це, він знову завів двигун, повернув кермо праворуч, і машина помчала далі. Кінець першої частини. Далі буде. Якщо вам цікаво слухати про незнайка в сонячному місті, ставте пальчик вгору. Якщо ні, тоді пальчик вниз. Не забудьте підписатись на канал Світ Казок і... До зустрічі!